Hola, ¿qué tal? Buen día. Abrimos a intensa cita de Ose con una entretida educativa película do guionista de Despertando a con aires do mellor cine británico. Incontrolable. ¡Johnny D! Sí. Se llama Síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería. ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John? ¡Vete a tomar por culo! Pues encantado de conocerte. Perdón. Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante. Eh, voy a explicarte lo que hago. Me la agarras con la mano. Madre mía. Basada nunha extraordinaria e real narnos a viaxe de superación de John Davidson, aprendendo a convivir coa síndrome de Tourette. Tamén no cine comercial temos Bulevar de Sonia Méndez. Ella é Hasli Baigel, padre alemán. Por los comienzos. Unha nostalgia adolescente baseada no libro de Wattpad Con banda sonora de Green Day, Pink Floyd e incluso Carolina Durante Que conta co, con unha boa e inocente moza Que acaba enamorándose do mozo pillabán de clase Tamén agrega non te esquecerei de Vanessa Caswell Unha lánguida comedia arredor da maternidade nunha pequena vila rural norteamericana E xa a calidade chega ao Cineclube Carballiño Con Urchin de Harris Dickinson So Mike Google de España nas rúas de Londres un rapaz senfogar loita por sobrevivir un filme que recibiu o premio un certo regá unha certa mirada e o premio mellor actor e o premio fipresti e decía Carlos balllerán el país que noto alento de Ken Loach Michael La neste filme é rara curiosa e ten personalidade recordemos a podemos ver os sevens ás oito en versión doblada e as de media en versión orixinados titulada si marchar de Cine Club Carballeño este próximo domingo Move, Muzkland Ride de Davy Lynch. I can't believe it. Unha nova aspirante atriz acaba de chegar a Hollywood para revolverse como estrela de cine cando coñece unha animática muller de pelo negro que ten amnesia. Eh, no Palma de Ouro no 2001, no Festival de Cannes, a mellor dirección, e decía Pablo González Taboada en Cinemanía que unha obra mestra, nada é o que parece neste intenso laberinto de pasións e intrigas que podemos ver o próximo domingo a sete da tarde. Yo estaba bien por un tiempo volviendo a... Y coñemos a música precisamente deste de filme de David Lynch eh, anunciamos o que hai na provincia, na Barca de Valdeorra Supermaral, Mario Galaxi, Amarga Navidad de Pedro Amodovar en Leiro, Super Mario Galaxi tamén e Project Proecto Salvación e en Merín tamén Super Mario Galaxy e Homo Argento. E para a próxima semana, o Lums chega o filme de Alejandro Gándara e Ariana Silva. 360 curvas ao Cineclube Padre Fejo. <tose> 360 curvas marcan a distancia que separa Fonsagrada de Lugo a comenzos dos anos 90. Que o pobo decidiu loitar pola supervivencia. presentarán o filme o codirector e o director de fotografía Manuel Lucas Mariño e será pues este próximo luns ás 8:30 e o martes co ciclo do Colexio de Médicos. Listen, did you know that Dr. Shape was in room 806 because he's dead? Yes, what the hell are you talking about? Pois pues o filme de Arthur Hiller Anatomía dun hospital Unha brutal sátira que vira ao redor dun hospital de Nova York Nos convulsos anos 70 O director dun hospital Enfróntase a multitud de problemas Un filme que recibiu en 1971 O Oscar ao mellor guión orixinal E na Berninale No ano seguinte Oso de Prata e Premio Especial do Surado Esta sátira Decía Peter Traves na revista Rolling Stones Unha das películas máis escuras a máis máis rodadas e que podremos ver o martes ás sete media no Cineclube. E sin marchar do Cineclube para o Efejó, o día seguinte, o Mércores, o agente secreto de clever Mendoza Filho. Esta é a pessoa que quero um buraco na boca. Pois pues en 1937, durante a dictadura militar brasileira, Marcelo, un profesor que fose dun pasado turbulento, regresa, fusindo á cidade de Recife, onde espera construir unha nova vida e reencontrarse co seu fillo. Pero asíña se decata que está amenazado e que non vai ser nada sin ser a súa vida nese refúgio que busca. No Festival de Cannes recebiu o premio a mellor directora, a Warner Moura, que é o Asente Secreto, e o Premio da Prensa o Fipresti, e decía Elsa Fernández Santos en el País que magnífica un brillante thriller político moi moral, moi coral no que se emerse de forma emocionante. O podemos ver o Mércores ás 6 e ás 9 e rematamos co o periplo desta intensa senda e rapidiña co Cineclube Groucho Mars, que o Mércoles tamén ás 5 e as oito presentan o Mago do Kremlin de Olivier Asayas no medio dun caos po soviético nos anos 90 un mozo jornalista fai amizade cun exasente do KGB Vladimir Putin desde esas entrañas do poder ambos formarán a nova Rusia con ela marchamos es joven atlético e espía del KGB Vladimir Putin Lo que me interesa es el poder. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la quiso del tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, sí.